Перша книга Царів Розділ 13. Та ось, за словом Господнім, прийшов з Юдеї в Бетел чоловік Божий. Саме тоді, як Єровам стояв коло жертовника, щоб покадити. І на наказ Господній крикнув проти жертовника – «Жертовнику, жертовнику! Так каже Господь. Ось домові Давида народиться син на ім'я Йосія. Він заріже на тобі жерців узвиш, що кадять на тобі, і палитиме на тобі чоловічі кістки». Того ж дня дав також знак словами. Ось знак, що так сказав Господь. Цей жертовник розсядеться, і попіл, що на ньому, розсиплеться. Як тільки цар Єровам почув слово Божого чоловіка, що цей крикнув проти жертовника в бетелі, простяг від жертовника руку і повелів. Схопіть його! Але рука, що він простяг проти нього, всохла, і він не міг повернути її назад до себе». Жартовник же розсівся, і попіл з жартовника розсипався на знак, який дав Божий чоловік за наказом Господнім. Тоді цар звернувся до Божого чоловіка і сказав, «Ублагай, прошу обличчя Господа, Бога Твого, і помолися за мене, щоб моя рука знов повернулась до мене виблагав Божий чоловік обличчя Господня. І царева рука повернулася знову до нього і стала як перше. І сказав цар до Божого чоловіка, «Ходи зо мною до Господи і покріпись, і дам тобі гостинця». Та Божий чоловік сказав цареві, «Хоч би ти давав мені половину твого дому, я не піду з тобою». «Нічого не буду ані їсти, ані пити на цьому місці, бо так мені заповідано словом Господнім. Не їстимеш, мовляв, ані не питимеш нічого, і не повернешся тією дорогою, що йшов. От і пішов він іншою дорогою, не повернувся дорогою, якою прийшов у Бетел. Жив у Бетелі, один старий пророк Сини його прийшли та й оповіли йому все, що зробив Божий чоловік у бетелі того дня І слова, що він сказав цареві, вони теж оповіли своєму батькові Батько спитав їх Яким шляхом пішов він звідси? Сини вказали йому дорогу, якою пішов Божий чоловік, що був прийшов з юдеї він повелів синам, «Сідлайте мені осла». І як осідлали йому осла, сів він на нього та й поїхав слідом за Божим чоловіком і знайшов його, як він сидів під дубом. Питає його, «Чи ти, Божий чоловік, що прийшов з Юдеї?» Той відповів, «Я» і просить його, «Ходи зо мною та з'їси щось». Він же відповідає, «Не можу я повернутися з тобою і піти до тебе, не можу нічого ні їсти, ні пити тут з тобою, бо Господь мені наказав, не їстимеш, ані не питимеш нічого там і не повернешся дорогою, якою прийшов». І каже той йому, «Я теж пророк, як і ти». І ангел говорив мені на наказ Господній, заверни його до себе в хату, щоб він щось з'їв і випив. Ось так обманув він його. Вернувся той до нього та їв і пив у нього. Та ось коли вони були ще за столом, прийшло слово Господнє до пророка, що завернув його і закликав він до Божого чоловіка, що прийшов з юдеї. Так, говорить Господь, за те, що ти спротивився Господньому велінню і не пильнував заповіді, яку заповідав тобі Господь, Бог твій, а повернувся та їв і пив на місці, про яке Він сказав тобі, щоб ти не їв і не пив там, тіло твоє, не війде до гробу батьків твоїх. І після того, як той наївся і напився, пророк осідлав йому осла, і він від'їхав. Та як уже їхав, зустрів його в дорозі лев, та й вмертвив його, і лежав його труп простягнути на дорозі, а осел стояв коло нього, стояв і лев коло трупа. Як же проходили люди мимо, побачили труп простягнути на дорозі і лева, що стояв коло трупа. Прийшли вони і розповіли про це в місті, де жив старий пророк. Почувши про це, пророк, що завернув був його з дороги, сказав, «Це Божий чоловік, що спротивився Господньому волінню. Тим і видав Господь його левові, що роздер його на смерть, за словом, що Господь сказав йому. І сказав синам своїм, «Осідлайте мені осла». Ті осідлали. Він поїхав і знайшов трупа, простягнутого на дорозі. Осел же і лев стояли коло нього. Лев не жер трупа, і не роздер осла». Підняв він трупа Божого чоловіка, поклав на осла та привіз назад. Отак прийшов старий пророк у своє місто, щоб оплакати та поховати його. Він поклав трупа до своєї гробниці і плакали по ньому. «Ой, братіку мій!» А поховавши його, він сказав до своїх синів. «Як вмру!» то поховайте мене у гробниці, де поховано Божого чоловіка. Коли його костей покладіть мої кості. Бо збудеться, напевно, слово, що він на Господнє веління крикнув проти жартовника в бетелі та проти всіх капищ, що на узвищих у містах самарійських. Але й після цього не звернув Єровоам із своєї лихої дороги а настановляв і далі з простих людей жерцями на висотах. Хто тільки хотів, того призначав він жерцем на узвищах. Оце ж і звело дім Єровама до гріха, що призвів його до погибелі і заглади з лиця землі.